Частина двадцять шосте. Бери і йди додому. Це тобі буде як сукня. Розділ перший. Була сьома тридцять ранку. Всі зібралися разом, навіть нещасна змарніла мати покійного Бенні Дрейка. Елва обнімала за плечі Алісу Епплтон. Колишня жвава зухвалість геть спливла з дівчинки, а тепер ще й хрипи лунали за кожним подихом її щуплих грудей. Коли висловив усе, що Сем мав сказати, запала хвилина тиші. Якщо, звісно, не мати на увазі всюди сущого ревіння вентиляторів. А тоді вже мови в расті «Це безумство. Ви загинете. А якщо ми залишимось тут, виживемо?» – запитав Барбі. «Але навіщо це потрібно взагалі робити?» – спитала Лінда. «Навіть якщо Сем має рацію і його ідея спрацює, навіщо це робити?» О, я гадаю, ідея ця практична, сказав Ромі. Звісно, що практична, підтвердив Сен. Один чоловік на ім'я Пітер Бергерон розказував мені про таке невдовзі після великої пожежі у Баргарборі у 47-му. Підбув ще той зух, але аж ніяк не брехон. Ну, якщо навіть все так, не вхавала Рінда, все одно навіщо? Бо є ще одна річ, якої ми робити не пробували, відповіла Джулія. Тепер вже прийнявши рішення, і після того, як Барбі сказав, що піде разом з нею, вона заспокоїлась. «Ми не пробували благати!» «Та ти збожеволіла, Джулія!» – гукнув Тоні Гай. «Гадаєш, вони взагалі здатні щось чути, чи вислухати тебе навіть, якщо почують?» Джулія обернулась з серйозним обличчям до Расті. «Коли ваш друг Джордж Летроп палив лінзою мурашок, ви чули їхні благання?» «Мурашки не можуть благати Джулія!» Я запам'ятала ваші слова. Мені раптом дійшло, що у мурашок теж є їхні власні життя. Чому до вас це дійшло? Тому що почав він, але лише знизав плечима. Можливо, ви їх почули, підказала Ліса Джеймісон. З усією моєю повагою, але це таки повна дурня, промовив Піт Фрімен. Мурашки є усього лише мурашками. Вони ні про що не можуть благати. Зате люди можуть, сказала Джурія. І хіба ми також не маємо наших власних життів? На ці її слова не відгукнувся ніхто. І хіба ми маємо щось інше, що могли би спробувати вдіяти? Почувся голос полковника Кокса, котрий стояв неподалік. Вони про нього були зовсім забули. Зовнішній світ з його насельцями тепер здавався чимось несуттєвим. Я, бувши на вашому місці, спробував би. Не посилайтеся на мої слова, проте так, я б спробував. Барбі? «Я вже з цим погодився», – сказав Барбі. «Вона права. Іншого вибору ми не маємо». «А ну, давайте подивимося ті мішки», – сказав Сем. Лінда подала йому три зелених пакети для сміття фірми «Гефті». До двох з них вона була напакувала одяг для себе і расті, та кілька книжок для дівчат. Сорочки, штани, шкарпетки, спідня білизна тепер валялися, аби як покидані перед групою біженців. Третій мішок надав Ромі. До того в ньому лежали дві рушниці на оленів. Сам оглянув усі три, знайшов дірочку в тому, де лежали гвинтівки, і відкинув його вбік. Два інших були цілими. Гаразд, промовив він, слухайте сюди. До коробочки поїде мінівен місіс Еверетт, але спершу його треба підігнати сюди. Він показав на Одіссей. Місіс, ви певні, що вікна залишили піднятими. Трай, щоб ви точно знали, бо від цього залежить життя. Вони були піднятими, сказала Лінда. Ми їхали з увімкнутим кондиціонером. Сем поглянув на расті. Доку, ви підженете його сюди, але перше що ви зробите, вимкнете те штучне повітря. Ви ж розумієте, навіщо, а геш? Щоб зберегти атмосферу в кабіні. Ясно, що трохи поганого повітря потрапить до машини, коли ви відкриєте дверцята. Але небагато, якщо ви діятимете швидко. У кабіні ще буде годне повітря, городське. Люди всередині зможуть легко ним дихати всю дорогу до коробочки. Старий фургон не годиться, і не тільки тому, що в ньому відкриті вікна. Ми мусили, зауважила Норі, дивлячись на крадений фургон телефонної компанії. Кондиціонер був поламаний. Дідусь сказав, з лівого ока в неї викотилася повільна сльозинка і прокреслила риску вниз по її брудній щоці. Бруд тепер був повсюди, і Сажа, така дрібна, що її було майже не видно, сіялася з мишастих небес. «Все так, Любонько», – сказав Сем. «Але на ньому все одно такі скати, що лайна варті. Достатньо одного погляду, щоб зрозуміти, з чиєї стоянки вживаних машин взято цього байстрюка. Здогадуюсь я, це означає, що потрібен мій автомобіль як друга машина», – промовив Ромі. «Я його піджину». Але Сем затряс головою. Краще хай буде машина Місіс Шамвей, бо в неї скати менші, отже з ними буде легше впоратися. І вони в неї геть зовсім новенькі. Повітря всередині них свіжіше. Джо Маклечі раптом розцвів посмішкою. Повітря з шин. Повітрям з шин заправити сміттєві мішки. Саморобні акваланги. Містер Вердро, це ж просто геніально. Нечупара Сем і собі теж вишкірився показуючи всі наявні в нього шість зубів. «Не можу претендувати на патент, синко. Всі претензії до Піта Бергерона». Він розповідав про двох лісорубів, що опинилися за фронтом тієї пожежі у Баргарборі, коли вогонь над ними пронісся верхом. З ними самими все було окей, але повітря для дихання там стало непридатним. Отже, що вони зробили, так це зірвали ковпачок вентиля на скаті лісовоза, і по черзі дихали просто з пиптика, поки вітром не нагнало свіжого повітря. Піт розповідав, вони казали йому, що на смакте повітря з шини було страх яким гидотним, як дохла риба, але саме завдяки йому вони й вижили. «А чи вистачить однієї шини?» – поставила питання Джулія. «Мусить. Але нам не варто довіряти запаскам, якщо це оті аварійні таблетки, котрі придумали тільки для того...» щоб на них можна було проїхати миль двадцять по хорошій трасі і не більше. У мене не така, повідомила Джулія. Ті я терпіти не можу. Я попросила Джонні Карвера обладнати мою машину нормальною шиною, тож він так і зробив. Вона подивилася в бік міста. Гадаю, Джонні загинув, і Керрі також. Нам краще зняти також ще одне колесо з машини, просто щоб убезпечитися, сказав Барбі. Інструменти у вас є? Джулія кивнула. Не так, щоб аж надто весело усміхнувся Ромі. Я викликаю вас на гонку, доку. Ваш вен проти Джуліїного гібрида. Ні, пріус поведу я, мовила Пайпер. А ви залишайтеся тут, Ромі. Бо вигляд у вас такий кепський, лайно-лайном. Нічого собі, балачка, від проповідниці, пробурчав Ромі. Ви мусили б бути вдячними за те, що я почуваюся ще ні в року бадьоро і можу докинути пару лайливих слів. Насправді, преподобна Ліббі сама мала вигляд далекий від бадьорості. Проте Джулія все одно вручила ключі їй. Ніхто тут не виглядав здатним на пиятику, сороміцькими танцями, але Пайпер була в кращій формі за більшість з них. Клерма Клечі була біліша за молоко. «Окей», – сказав Сем, – «є в нас ще інша проблемка, але спершу». «Що, – перебила Лінда, – яка це інша проблемка?» «Не переймайтеся зараз цим. Спершу давайте переженемо сюди наше залізо. Коли бажаєте розпочати?» Расті подивився на пасторку конгрегаційної церкви Честер Міла. Пайпер кивнула. «Прямо зараз», – сказав Расті. Останні з місцевих жителів тільки дивилися, але не лише вони. На своєму боці купола разом з Коксом зібралося близько сотні солдатів. Вони споглядали на це з німотною увагою як глядачі на тенісному матчі. Расті і Пайпер провели гіпервентиляцію біля купола, навантаживши собі легені якомога більшою кількістю кисню, а тоді рука в руку побігли до машин. Діставшись туди, розділились. Пайпер впала на коліно, впустила з руки ключі від Пріуса, і всі глядачі разом видали стогін. Відтак вона підняла з трави ключі і знову підхопилась на ноги. Расті вже сидів в Одіссеї з працюючим двигуном, коли вона відкрила двері маленького зеленого автомобіля і застрибнула всередину. «Надіюся, вони не забули повимикати кондиціонери», – проговорив сам. Машини рушили майже перфектним тандемом. Пріустінню слідом за набагато більшим веном, як тер'єр, по п'ятах за вівцею. Вони швидко наближались до купола, підскакуючи на нерівностях ґрунту. Біженці кинулися в розтіч перед ними. Елва за лісою Еплтон на руках. А Лінда – з кашляючими Джей-Джей під пахвами. Пріус зупинився менш як за фут від брудного бар'єра. Зате Расті круто розвернув Одісей і став до купола задом. «Ваш чоловік має круті яйця, а ще крутіший набір легень», – промовив Сем, не дивлячись на Лінду. «Це тому, що він кинув палити», – зауважила Лінда, при цьому фиркнув, придушивши сміх твіч, але ті двоє чи його дійсно не почули, чи то не схотіли. Хай які добрі легені, але Расті не гаявся. Затріснувши за собою двері, він бігом кинувся до купола. Просто як мило кинув він і почав кашляти. А повітрям у кабіні дихати можна, як казав Сем? Воно там краще за те, що тут, божевільно реготнув він. Але він мав рацію щодо іншого кожного разу, як відкриваєш двері, скількість доброго повітря вилітає геть, а скільсь поганого заходить у кабіну. «Можливо, до коробочки ви зможете дістатися і без повітря з шини, але я сумніваюся, що ви зуміли без нього повернутися назад». «Вони не будуть кермувати, ні він, ні вона», – оголосив Сем. «Я поведу машину». Барбі відчув, як його губи склалися першу за всі останні дні справжню щиру посмішку. «А я гадав, що вас позбавили прав». «Та якось я не спостерігаю тут жодного копа», – відповів Сем. Він обернувся до Кокса. «А ви як Кеп? Бачите навкруги хоч одного селюка в формі або помічника окружного шерифа?» «Ні сказав Кокс. Джулія потягнула Барбі осторонь. «Ви точно певні, що бажаєте це зробити?» «Так». «Ви розумієте, що шанси плавають десь між мізерними і ніякими, правильно?» «Так». «А благати ви вмієте полковнику Барбара?» Йому на мить зблиснув у пам'яті той спортзал у Фалуджі. Емерсон б'є одного з знизу по яйцях так сильно, що ті аж злітають вгору перед ним. Гакер приставивши іншому пістолет до голови, тягне його за хіджаб. Кров бризкає на стіну, як вона завжди бризкає на стіну, ще від тих часів, коли люди билися дрючками. «Я не знаю», – каже він, – «знаю лише, що зараз настала моя черга». Ромі Піт Фрімен і Тоні Гай підважили домкратом Пріус і зняли одне робоче колесо. У звичайних обставинах вони могли б підняти зад цієї маленької машини навіть голими руками. Та не тепер. Хоча машина і стояла близько до вентиляторів, поки вони не закінчили цю роботу, їм постійно доводилося підбігати до купола, щоб зробити поковтку повітря. А наприкінці Розі навіть довелося замінити Тоні, котрий вже кашляв так, що не міг працювати далі. Втім, врешті-решт сперті на купол перед ними стояли дві нових шини. «Ну от, поки що все йде нормально», – промовив Сем. «А тепер про ту іншу проблемку. Я надіюсь, хтось видасть якусь ідею, бо в мене нема жодної». Всі втупилися поглядами в нього. Мій друг Пітер розповідав, що ті хлопці зірвали ковпачок і дихали прямо з шини. Але тут так не вийде. Треба наповнити ті сміттєві мішки, а для цього потрібна більша дирка можна пробити шину, але без чогось такого, що можна було б вставити в дірку, чогось на кшталт трубочки для коктейлю, ми втратимо більше повітря, ніж вловимо. Отже, щоб це таке могло бути? Він з надією озирнувся довкола. Я так підозрюю, що ніхто не привіз з собою намету. Такого, що їх ото напинають на алюмінієві трубки. У моїх дівчат є ігровий намет. Але він залишився дома, у гаражі, сказала Лінда. Та зразу ж згадала, що гараж щез зник разом з будинком, біля якого стояв, і дико розрегаталася. А як щодо корпуса авторучки, спитав Джо, у мене є? Розмір малий, заперечив Барбі. Расті, а в санітарній машині нічого такого. Може, трахейна Канюля? Непевно промовив Расті і сам собі відповів. Ні, теж недостатньо розміру. Барбі обернувся до Кокса. «Полковнику, може ви щось порадите?» Кокс знехотя похитав головою. «У нас тут либонь тисячі різних речей, які б підійшли, але ми вам нічим не можемо допомогти». «Ми не можемо дозволити, щоб це нас зупинило», заявила Джулія. Барбі дочувує її голосі нову тривожність з зачатками паніки. «Кидаємо морочити собі голови тими мішками. Ми візьмемо з собою шини і будемо дихати прямо з них». Сем уже мотав заперечливо головою. «Ні-ні, місіс, це ніяк не годиться. Вибачте, але не годиться». Лінда нахилилася ближче до купола, зробила кілька глибоких вдихів, затримавши останній. А тоді пішла до свого Одісея, пошкребла заднє вікно, відчистивши трохи сажу, і зазирнула всередину. «Пакет там так і лежить», – промовила вона. «Слава Богу!» «Що за пакет?» – запитав, обнімаючи її за плечі Расті. «Пакет з «Бестбай».» В ньому подарунок тобі на день народження, 8 листопада. Чи ти забув? Забув, свідомо. Кому з біса подобається ставати сорокарічним, а що там? Я знала, що якщо занесу в дім, ти його обов'язково знайдеш раніше, ніж настане час дарувати. Вона кинула погляд на решту людей, обличчя мало поважне і брудне, як у якоїсь вуличної замазури. Він такий допитливий, всюди засирне. тож я і залишила подарунок у машині. «А що ти купила йому Лінії?» – спитала Джекі Веттінгтон. «Сподіваюсь, подарунок для нас усіх», – відповіла Лінда. Коли все було готове, Барбі, Джулія та Нечупара Сем обійнялися і поцілувалися з усіма по черзі, включно з дітьми. Мало надії читалося на обличчях майже двох десятків біженців, котрих вони залишали тут. Барбі намагався переконати себе, що це від їхньої виснаженості а тепер ще й від нестачі свіжого повітря. Але розумів, що це не так. То були прощальні поцілунки. «Удачі вам, полковнику Барбара!» – промовив Кокс. Барбі відповів йому коротким кивком і обернувся до Расті. До Расті, котрий наразі дійсно був важливою персоною, бо перебував під куполом. «Не втрачай сам тут надію і нікому не дозволяй. Якщо в нас нічого не вийде, піклуйся про них скільки зможеш, і найкраще...» Як тільки зможеш. Я тебе розумію, але ти вже доклади зусиль. Барбі хитнув головою на Джулію. Головні зусилля лежать на ній, так мені здається. Та чорт забирай, може нам вдасться повернутися сюди, навіть якщо нічого і не зробимо там. Обов'язково повернутись, сказав Расті. Промовив він це щиро, але те, що він насправді вірив, читалося в його очах. Барбі ляснув його по плечі, потім приєднався до Джулії і Сема біля купола, котрі знову стояли там, намагаючись надихатись свіжим повітрям, яке ледь сочилося крізь бар'єр. Семові він сказав, «Ви точно певні, що волієте взяти в цьому участь?» "А, а то! Маю для цього причину!» «Яку саме Семе?» – запитала Джулія. «Краще не казатиму», – усміхнувся той криво. «Тим паче міські газетярці». «Ви готові?» – спитав Барбі в Джулії. «Так», – взяла вона його за руку, коротко потиснувши. «Цілком готова, наскільки це можливо».